Kapitel 32 Nå hadde Rubens sønner og Gads sønner fått en tallrik budskap, ja svært mange dyr. Og de begynte å se Jasers land og Gileads land, og se, stede var et sted for budskap. Gads sønner og ruben sønner kom derfor og sa til Moses og presten Eliasar og til forsamlingens høvdinger. Ataroth og Dibon og Jaser og Nimra og Hersbon og Elale og Sebam og Nebo og Beon. «Det landet som Jehova beseiret foran Israels forsamling er et land for buskap, og dine tjenere har buskap.» Og de sa videre, «Hvis vi har funnet velvilje for dine øyne, så la dette landet bli gitt dine tjenere til eiendom. La oss ikke behøve å gå over Jordan.» Da sa Moses til Gads sønner og Rubens sønner, «Skal deres brødre dra i krig mens dere selv blir boende her?» Og hvorfor skulle dere ta imot fra Israels sønner og avholde dem fra å dra over til det landet som Jehova visstelig skal gi dem? Det var det deres fedre gjorde da jeg sendte dem fra Kaders Barnea for å se på landet. Da de dro opp til Erskollelvedalen og, og så landet, da tok de imot fra Israels sønner, slik at de ikke dro inn i det landet som Jehova skulle gi dem. Derfor blusset Jehovas vrede opp på den dagen, slik at han sverget og sa: som dro fra Egypt, fra 20-årsalderen oppover, skal ikke se den jord som jeg har tilsverget Abraham, Isak och Jakob, for de har ikke fulgt mig helt og fulgt, med unntak av Kaleb, Kenesittenje, Funnes sønn, og Josva, Nuns sønn, for de har i Jehova helt og fulgt. Jehovas vrede blusset da mot Israel, og han lot dem flakke omkring i jødemarken i 40 år, helt til hele den generationen som gjorde det som var rundt i Jehovas øyne, fikk sin ende. O her har dere register dere i deres fedres sted, som ynglen av syndige mennesker, forytligr og øke i Hovas sprennende vrede mot Israel. Dersom dere vender dere bort og slutter å følge ham, da skal han sannlig la dem bli enda lenger i ørdemarken, og dere vil ha handlet ødeleggende mot hele dette folket. Senere gikk det til ham og sa: "La oss bygge sauekuer av stein her for budskapen vår og bygge for våre små barn." Men vi selv skal gå rustet i stridsformasjon foran Israels sønner, helt til vi har ført dem til deres sted, når det en bli, men våre små barn skal bo i byene med festningsverker, borte fra landets innbyggeres ansikt. Vi skal ikke venne tilbake til våre hus, før Israels sønner har fått seg jordegendommer, hver sin egen arv. For vi kommer ikke til å få en arv sammen med dem på den andre siden av jordan og bortenfor, for vår arv er kommet til oss fra denne siden av jordan mot soloppgangen. Da sa Moses til dem, «Hvis dere gjør dette, hvis dere framfor Jehova ruster dere til krigen, og enhver blant dere som er rustet, virkelig går over jordene framfor Jehova, inntil han driver sine fiender bort fra seg, og landet er undertunget foran Jehova, og dere deretter vender tilbake, da vil dere virkelig vise dere å være fri for skyld overfor Jehova og overfor Israel. Og dette landet skal bli deres som en eiendom framfor Jehova.» Men hvis dere ikke gjør slik, da synder dere sannelig mot Jehova. Vit at i så fall vil deres synd innen dere. Bygg dere byer for de små barna deres og steinkuer til småfe deres, og det som er utgått av deres munn skal dere gjøre. Da sa Gad sønner og Ruben sønner til Moses, Dine tjenere skal gjøre slik som min Herre befaler. Våre små barn, våre hustrør, vår buskap alle husdyrene våre skal bli værende der i byene i Gilead men dine tjenere skal gå over, en hver som har utrustet til Herren, framfor Jehova, til krigen, slik som min Herre sier. Moses skal da en befaling angående dem til presten Eliasar og til Josua, nuns sønn, og til overhodene for fedrene i Israels sønner stammer. Og Moses sa til dem, «Hvis Gad sønner og Rubens sønner går over Jordan sammen med dere, en hver som er rustet til krigen, framfor Jehova, og landet virkelig blir undertvunget foran dere, da skal dere gi dem Gilead-landet til eiendom. Men hvis de ikke går rustet over sammen med dere, da vil de måtte bosette seg midt i dere i Kanans land. Gad sønner og Ruben sønner svarte på dette og sa, «Det Jehova har sagt til dine tjenere, det skal vi gjøre. Vi skal selv dra rustet over framfor Jehova til Kanans land, og vår arveegendom skal være hos oss på denne siden av jordene.» Dermed ga Moses dem, det vil si Gads sønner og Rubens sønner og Halle Manasses, Josef sønns stamme, riket til Sion, Amorittenes konge, og rike til Og, kongen i Barsan, det landet som hørte til dets byre i områdene, og landets byer rundt omkring. Og Gads sønner begynte å bygge Dibon og Ataroth og Aror, og Atrot Shofan og Jaser og Yogbeha, og Betnimra og Bet Haran, byer med festningsverker og sauekver av stein. O Rubens sønner byggde Hesbon og Elale og Kiriatayim og Nebo og Balmeon. Navnene ble forandret, og Sibma, og de begynte å gi de byene de byggde navn etter sine egne navn. Og sønnene til Maker, Manasse sønn, gikk i gang med å dra til Gilead og innta det og drive bort de amorittene som var der. Moses ga da Gilead til Maker, Manasse sønn, og han bosatte seg der. Og Jair, Manasse sønn, dro av og inntok så teltbyene deres, og han begynte å kalle dem Havot Jair. Og Noba dro av sted og inntok så Kenat med tilhørende småbyer, og han begynte å kalle byen Noba etter sitt eget navn.